Kapittel 8 Og Jehova talte videre til Moses i det han sa. «Ta Aaron og hans sønner med ham, og klærne og salvingsoljen og syndofferoksen og de to værene og kurven med usyrede brød, og la hele forsamlingen komme sammen ved inngangen til møteteltet.» Da gjorde Moses slik som Jehova hadde befalt ham, og forsamlingen kom sammen ved inngangen til møteteltet. Moses sa nå til forsamlingen. «Dette er hva Jehova har gitt befaling om å gjøre.» Så førte Moses fram Aaron og hans sønner, og vasket dem med vann. Deretter tog han på ham kjortelen, og band skjerfe om ham, og kledde ham i den ærmeløse overkledningen, og tog på ham e-foden, og bandt e det om ham, og bandt den stramt om ham med det. Videre satt han bryststykket på ham, og la urim og tumim i bryststykket. Så satte han turban på hans hode, og på turbanen, på forsiden av den, satt han den skinnende guldplaten, det hellige innvilsestegnet, slik som Jehova hadde befalt Moses. Moses tog nå salvingsoljen og salvet tabernaklet og alt som var i det, og helliget det. Deretter stenket han noe av den sju ganger på altere, og salvet altere og alle dets rettskaper og karre og dets understell for å hellige dem. Til slutt heldte han noe av salvingsoljen på Arons hode og salvet ham for å hellige ham. Deretter førte Moses Aarons sønner fram, og kledde dem i kjortler, og band skjerf om dem, og viklet hodeplaget om dem, slik som Jehova hadde befallt Moses. Så førte han fram syndofferoksen, og Aarons sønner la henne på syndofferoksens hode. Og Moses gikk i gang med å slakte den, og ta blodet, og stryke det med fingeren rundt om på alterhordene, og rense altere for synd. Men resten av blodet heldte han ut ved foten av altere, så han kunne hellige det for å gjøre soning på det. Deretter tog han alt fettet som var på innvålene, og vehänge på levern og begge nyrene og deres fett, og Moses lot det ryke på altere. Og han lot oksen og dennes hud og dens kjøtt og dennes tarminnhold bli brent opp med ill utenfor leiren, slik som Jehova hadde befalt Moses. Han førte nå fram brennofferværen, og Aaron og hans sønner la så hendene på værens hode. Deretter slaktet Moses den, og stenket blodet rundt omkring på altere og han delte opp væren i den stycker og Moses gikk i gang med å la hode og stykkene og nyrefettet ryke. Og innvollene og skankene vasket han med vann, og Moses lot så hele væren ryke på altere. Det var ett brennoffer til en formillende duft. Det var ett illoffer til Jehova, slik som Jehova hade befalt Moses. Så førte han fram den andre væren, innsettelsesværen, og Aaron og hans sønner la hendene på værens hode. Deretter slaktet Moses den og tog noe av dens blod og strøkte på Aarons høyre øreflipp og på tommelfingeren på hans høyre hånd og på stortåen på hans høyre fot. Videre førte Moses Aarons sønner fram og strøk noe av blodet på deres høyre øreflipp og på tommelfingeren på deres høyre hånd og på stortåen på deres høyre fot. Men Moses tenket resten av blodet rundt omkring på altere. Så tog han fettet og fetthalen og alt fettet som var på innvollene, O ve hänger på leveren og begge nyrene og deres fett og det høyre lårstykket. Og kurven med usyrede brød som var framfor Jehova, tog han en usyret ringformet kake og en ringformet oljebrødkake og en tynnkake. Han la dem så opp på fettstykkene og det høyre lårstykket. Deretter la han alt sammen på Arons hender og hans sønners hender, og begynte å svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova. Så tog Moses det av deres hender og lot det ryke på altere opp på Det var et innsettelsesoffer til en formillende duft. Det var et illoffer til Jehova. Og Moses gikk gang med å ta brystet og svinge det frem og tilbake som et svingeoffer fremfor Jehova. Det ble Moses andel av innsettelsesværen slik som Jehova hadde befalt Moses. Deretter tok Moses noe av salvingsoljen og noe av blodet som var på altere, O stenkete på Aaron og hans klær, og på hans sønner og hans sønners klær med ham. Slik helliget han Aaron og hans klær, og hans sønner og hans sønners klær med ham. Så sa Moses til Aaron og hans sønner, Kok kjøttet ved inngangen til møteteltet, og der skal dere spise det og brødet som er i innsettelseskurven, slik som jeg fikk befaling om, i det han sa, Aaron og hans sønner skal spise det, og det som er igjen av kjøttet og brødet skal dere brenne opp med ille. Og i sju dager skal dere ikke gå bort fra inngangen til møteteltet, inntil den dagen da deres innsettelsesdager er til ende, for det vil ta sju dager å fylle deres hånd med makt. Slik som det er gjort på denne dag, har Jehova befalt at det skal gjøres for å gjøre soning for dere. Og dere skal bli ved inngangen til møteteltet dag og natt i sju dager, og dere skal overholde vaktplikten over for Jehova for at dere ikke skal dø, for slik er den befaling jeg har fått.» Og Aaron og hans sønner gikk i gang med å gjøre alt det som Jehova hadde befalt ved Moses.